Seguimos en Sir Radio Porriño, 906.0 da FM. Saúdos de Tania Alonso. Hoxe traemos a un veciño de Mos, o noso estudo. El é un criador dunha especie particular, dunha especie de galiña, a galiña de Mos, e ademais tamén membro de Avimos. El é Álvaro Rodríguez. Bos días, Álvaro. Ola, bos días. Álvaro, quero que me contes que, en, en que consiste esa galiña de Mos, pero antes de todo, en que consiste Avimos, de que és membro. A BIMOS é a Asociación de Avicultores da Galiña de Mos que está en Colas, en, en Ourense, en Fontecid, e o Centro de Recuperación das Razas Autótonas. Claro, porque hai unha dúbida aí de que a Galiña de Mós parece que non é de Mós, realmente. É de outro Mós. A Galiña é a Galiña Autótona Galega. O nome recibe o de, de San Julián de Mos de Lugo. É o mm. anedótico. E nos aproveitamos como éramos de Mós, pois traela para aquí, que, xa, que, xa, que estaba extinguida aquí, eh? Empezamos e aproveitamos o nome, o nome dela e por iso Pero non é, que, non é que sea nin de mos de aquí, nin de mos de lá É unha galiña galega É unha galiña autóctona galega E que características ten esa galiña galega? Pois é unha galiña moi rústica, que, que se adapta moi ben ao medio Ando ao aire libre, e, pon moitos ovos, sin necesidade de comer pienso ni nada Con andar ao aire libre e tal, é suficiente É suficiente, pero non é unha galiña moi poñedora Non, pon, pon, bastante, pon ¿Sí? bastante o que, pasa que claro non é, non, é unha, non é unha galiña feita Como son as de agora <risos> É unha galiña rústica É a galiña que había Fai 50 anos que se criaba aquí O que pasa é que ten un crecimiento máis lento é, Por iso se de criar Trexernos especies foráneas Que foron as que fixeron que a galiña Non se desaparecera Como moitas outras razas que había Esa galiña O ser así, como te dís, máis rústica Ten un sabor máis especial sí máis galego a, a galinha o que se diferencia moito da outra xa no sabor da carne eh, en ela en toda tanto a galinha como o galo a, uh -huh. a carne é eh, eh, moi diferente e comendo as dúas galinhas o mesmo é eh, moi diferente entón eu quero que me contes como decidís dese mos aproveitar ese nome dese galinha para xuntar vos volver a criar como, como empezou todo? xa pues eu empecéi porque hoxe un día na televisión mirei que o da galiña de mos Entendei un a buscala, como son ondemos eh e, e fixime con con as en Lugo en en Outeiro de Rei, de José Zapata, un, un criador que había daquela, foi dos primeiros. Eh, así empecé. Empecéi a pedir exposición a Silleda por a Vimósodo, porque isto estaba todo pola Xunta de Galicia, cando se fixo o patrón da galiña no 2001. Empecéi así un bouquiño e pouco a pouco, pouco a pouco, a galiña foi collendo moito ause, Hasta o momentos que estamos vivindo agora. E cantas galiñas tens agora mesmo? Nes no corral hai 50 galiñas. 50 galiñas. E, galiñas. Sí. e cantos vos poñen esas galiñas? Poñen bastante. Agora neste tempo, por exemplo, están, están paradas, porque as galiñas que agora son novas, co tempo este frío, pois poñen pouco, pero a, a partir do mes que vengo así, empezarán a poñer e poñen todo, todo ano, fan as paradas biológicas como tal que son, pois son galiñas, uh -huh. non son, son galiñas normales. pero normales. Claro, Galegas, pero claro normales. son teñen a súa, a, a súa parada biológica para pa recuperarse e despois volver a empezar outra vez. As as poledoras, que se llaman as de batería esas poñen todo o ano, hasta durante dous anos poñense seguido. Esta caliña despois ten tres, 4 anos. E matala para comer, unha galiña de 2 kilos e pico, sen problema ningún. E hai moita xente interesada en mercar ou um, coller ovos desas galiñas? Bastante, bastante. As pedidos son bastante grandes, e eh. vendemos pitos pequenos, pitos medianos, gobos. E que tipo de persoas eh, se interesan nesta galiña? Ora, casi está todo mundo, así pues, xente que ten así un pequeno corral na casa, pois... Pues... En vez de meter outras galiñas, pois prefiere meter estes, estas, estas pitas mm. Xa que está un pouco de moda isto das hortas ecolóxicas Tamén, está de, de moda agora non os animais 100% naturais Como no caso da galiña demos Sí, si, sí, por iso agora un pouquinho iso A xente quere produto de calidad Este, como este, o terno mm. Porque a xa se digo, a quinta galiña como o mismo ca outra O ovo diferente, a carne diferente É todo diferente E mos, canto xo descriando as galiñas, sabes? Seis ou sete, por lo menos hmm. eh, Nunca pensastes en asociarvos Para facer un gran criadeiro de galiña de mos mar, Algo hubo por aí, pero Por ahora esta cosa parada Cada un ten as súas galiñas Falamos entre todos Para poñer os precios Para, para vender Falamos con un con outro Pero isto máis que nada a nivel é un hobby É un hobby, é un hobby. Canto, <risa> canto tempo lle dedicaste as galiñas? Bueno, un pouco, cando estou na casa pois pues, Un pouco para a mañan, outros días para tarde Cando teño tempo libre Supoño que terás un terreo amplio Entre comillas Para, para darlle refugios galiñas ¿no? Claro, teño unha finca Donde están soltas E eh, pola noite Gárdanse nun, nun galiñero Que estén preparados ¿sabes? Claro, porque pola noite que guardarlas Polo problema de da raposa De todo iso Si non, eles podían andar Perfectamente aire libre Dormir aire libre Sin problema ningún Porque son moi duras es E que se digo Mhm. Uh -huh. Ese alguén quixera contactar contigo para poder mercar unha galiña ou os ovos, como teria que facer? E supois hai unha, unha lista en en Abimos, que é a asociación de criadores de galiña de Mos, e poñese uh -huh. en contacto con nos, aío, e aísale a lista de criadores. E, e por pois, como, como vendemos todo é por teléfono, todo por encargo, a xente chama, nos venes a mirar os animales e leva. Mhm. Uh -huh. Eh, falabas de que a Bimos tamén está asociado Con outros eh, Entidades que favorecen A recuperación de animales en peligro de extinción Cale son? Si, a, a Bimós pertenece a boaba Que bovinos autóctonos galegos Están as, as razas autóctonas das vacas A Cachena, a Candelá, a Vienesa, a Friereza O porco celta, o cabalo galego A ovella galega Ahora está a cabra galega tamén <risa> Es un experto en animais galegos <risa> Bueno, un pouco autóctono ¿no? Porque... É lo que se deixou de criar é a calidad dos produtos, pois vale val a pena. Hmm. Non sei se ademais da galiña de Mos, eh, es criador de algún outro animal, eh, non sí. sei se é sí. ou pelo menos animal de sí, sí, teño, doméstico. Teño o vella galega. Sí. Can de palleiro e eh, porco celta. Sí, e como é como eu porco celta, teño curiosidade. <risas> <risas> <risas> é un pouco parecido a outro, é moi estreito tamén iso, eh. o crecimiento destes animais é un pouquinho máis lento, todo foi por foi polo que se deixou de de criar todos estes animales, tanto como o cavalo, ovella, todos, pero ao final vale a pena esperar un pouco máis e comer un produto de calidade. A que sabe ese porco, entón? <risa> hai que provalo, hai que provalo. Sí. Sí. Eh, bueno, o can de palleiro, outra especie que se empezou a reivindicar aí pouco, non? Ese can mezcla un pouco de todas as razas. Sí, eso que se dicía, é unha raza, é unha raça, está como raza, se sí, pasa que o palleiro chamaba o can que estaba cruzado, que son uh -huh. mestizo, pero no, este é un can de pastoreo, un can de garda Eh, vai moi ben por aquí, bueno, por aquí para Calclado tanto vale para estar na casa como para andar no campo, o que lle gusta é andar no campo, claro. Mhm. Uh -huh. Pero atátase, atátase a todo. E cala era outra especie, que me decías eh, ovella, ovella, a ovella. Claro. Que características ten esa ovella? A ovella, pois pues, unha, unha ovella moi dura, pois pues, come, come o que non é capaz de comer a outra, come limpia o monte, <risas> fai de todo, épocas eh, temos eu pa iso para limpiar fincas e eh, pa iso. Levar as vas fincas e eh, que vayan rapando e... Eh. Xa o sea, non fa falta un irón aí cortar no, no, as ervas ni nada. Claro, entenso que intentamos, que, que elas, eh, polo menos despois danos uns cordeiros que podemos comer e... Eh, sustentarnos <risa> eh, Vos alimentades moito na vosa casa polo que vexo non dos vosos propios animais Sí si sí, eu sí. na miña casa procuro todo que sea de pas pues, que pas hai que comprar porque non hai non hai todo aquí en tal pero os animales que eu crío son para pa pa marcar al pa vender algúnns e outros para pa autoconsumo Fala tamén eu antes das hortas Tamén tedes unha horta para tamén alimentarvos Na parte eh, vegetal e hortalizas de... Si, sí, algo si, sí, algo hai algo, algo hai na casa hay. Non moito porque non hai tempo para no todo tempo, pero, ¿no? pero, pero bueno, algo vamos facendo En total, cantos animales tedes? Hombre, teño bastante En este momento teño cinco uvelles E un carneiro e Os crios, bueno, as, as fillas se se mataron E tal, se se comeron Temos dúas cadelas de can de palleiro E unha porca celta Uh -huh. Bueno, non sei se hai intención de seguir ampliando esa granxa ou por do momento basta no, muito Non hai, hai moito sitio Custa hai... moito alimentar esas animais? Non, o normal O que pasa é que se poden andar fora ou vou que teñan sitio para andar fora Se cando hai sitio para andar fora non hai problema ningún. Uh -huh. O problema é ter que os que ten na casa Que o que non lle gusta estar a eles é, é cando che traballo Porque tens que andar atrás de toda a comida uh -huh. Ese é o problema Bueno, Álvaro, non sei se queres engadir algo máis antes de rematar a nosa pequena entrevista. Pois moitas gracias por invitarme a esta entrevista e que todo o mundo se poña a mansa obra e, e se dedique a mercar produtos galegos que son moi bons e, e iso que, que vale a pena. Paga a pena, non? Cultivar o noso. Pois moitísimas eh, gracias Álvaro Rodríguez, criador da Galinha de Mos. Gracias a vos. Nos seguimos con máis contidos na Radio Municipal do Porriño.